Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na área. Já sabe, todas as terças-feiras cá estamos para levar até si todo o desporto de Portugal e da região do Val de Souza de uma forma em particular. Esta semana, como é hábito, temos em estúdio os nossos comentadores que mais daqui a pouco vão também comentar uh, todo o fim de semana desportivo e o lançamento da Taça de Portugal com o uh, jogo de amanhã entre o uh, Benfica e o Passos da Ferreira, jogo que vai uh, ser realizado na Mata Real uh, e é um jogo, obviamente, que terá uh, destaque uh, nesta edição de, de terça-feira, dia 29 de janeiro de 2021. 13, programa Bola na Área. Esta semana vamos uh, fazer uma marcha atrás, vamos começar por aquilo que é o habitual final do programa, vamos arrancar com o só motores, a edição do uh, automobilismo, do motociclismo, todos os motores aqui a rolar no uh, seu programa, vamos ouvir esta edição que é do Abel uh, Santos. E pronto, e vamos, assim que possível, claro, lançar aqui o uh, Som Motores. Uh, os carros estão lá fora parados e, portanto, não quero vir para dentro do programa, mas penso que uh, nesta altura já é possível ouvirmos o uh, Som Motores mas enquanto não ouvimos o som de vamos arrancar com os comentários habituais dos nossos programas já vamos daqui a pouco para o nosso espaço de comentário e vamos dar os parabéns daqui a pouco ao Rodrigo O Rodrigo que está nos estúdios da Jornal FM e portanto aqui de passagem os parabéns para o Rodrigo fica aqui esse, esse, essa lembrança quando também tiver os seus amigos a celebrarem o aniversário e também pode pedir-nos para nós aqui passarmos no uh, programa vamos uh, então uh, dar as boas-vindas aos nossos comentadores uh, daqui a pouco já teremos os uh, nossos espaços, as nossas rubricas uh, também a rubrica de ciclismo uh, boa tarde ao Rui Fernandes do Sporting, ao Marcelo Dias do Benfica e ao Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto vamos uh, começar por uh, falar uh, do primeiro uh, vamos começar pelo uh, Sporting estou a ver ali <risos> com muita vontade de falar, vamos começar pelo uh, pelo empate do Sporting uh, e uh, obviamente Rui uh, uh, um Sporting que voltou a perder pontos depois uh, de três triunfos consecutivos uh, com o Josualdo à frente, à frente da equipa Boa noite É verdade. Antes de mais, queria dar os parabéns também ao Rodrigo e à mãe do Rodrigo. Também está duplamente de parabéns, não só pelo aniversário do filho, mas também pelo parto que teve para ele nascer. Agora, relativamente ao Sporting, isto é que está um parto mais difícil. Não normal, não foi? Mais difícil, porque nem a mãe é tão bonita como a do Rodrigo, nem a situação é tão, é tão sorridente. Uh, foi, mais, foi mais do mesmo, sinceramente. Foi mais do mesmo porque voltamos, uh, não direi a estar a caser, mas voltamos a regredir assistimos a um jogo amorfo do Sporting em que fundamentalmente a, melhor, a melhoria que se notou foi na, na posse de bola e na, e, na, e na pressão que exercia sobre o adversário, e, portanto terminámos com uma porcentagem elevadíssima de posse de bola, mas em termos de oportunidades de golo foi a bola oposta do costume e depois foi exatamente mais do mesmo, o Guimarães levou uma bola à beleza, o nosso defesa... Por incrível que pareça, os jogadores de Sporting marcar dois golos e nós empatamos um guião, <risos> mas é a realidade. E isto já é um bocado como aquela lei de Murphy que diz que tudo que possa eventualmente mal acontecer vai correr. E, e pronto, e foi um, perdemos uma oportunidade de nos colarmos uh, ali ao Rio Ab, uh, perdemos uma oportunidade também de recuperar dois pontos relativamente ao passo de Ferreira e ao Braga. E claro, assim é difícil nós conseguirmos atingir os objetivos mínimos que infelizmente já estamos a, a, digamos, a tentar desde, desde meio da primeira volta em que o campeonato já era, tentarmos no mínimo ir à Europa e depois de termos conseguido as vitórias consecutivas para o campeonato contra adversários acessíveis, voltamos a regredir, espero, espero eu, que no próximo sábado, em Vila de Condanto, Rio A, possamos eventualmente recuperar essa diferença para o Rio A. Muito bem, vamos, antes de dar a oportunidade aos outros nossos comentadores de falar, de, vamos é, ouvir José Paulo Ferreira no final do encontro, que disse é, que o resultado não espelha o que se passou dentro das quatro linhas. Assistimos aqui a um bom jogo, assistimos a um bom Sporting, tivemos um bom Sporting, um bom Vitória de Guimarães e um mau resultado para nós. Acho que eu creio que, pelo que fizemos e pela forma como a equipa como a equipa se entregou ao jogo. A forma organizada, como sempre, como sempre controlou o Vitória de Guimarães e, ao mesmo tempo, criou uh, inúmeras situações de perigo e algumas ocasiões de golo. Uh, a verdade é que a parte final foi, foi de, alguma, de alguma ansiedade, perdemos um pouco a organização ofensiva, mas ficou a ideia clara de que esta equipa evoluiu bastante, que esta equipa está a mais forte, está uma equipa que está mais, mais unida, mais junta, mais solidária e também mais equipa. Empatar é mau para nós, mas não quebra de forma nenhuma aquilo que foi o ritmo de, do, do, do, do Sporting e a evolução desta equipa até agora e vamos continuar a jogar, ainda há muito futebol e, e outros resultados como este provavelmente acontecerão mas vamos tentar inverter e, e aproveitar o que, hoje, o que hoje foi bom Vamos então agora sim vamos uh, seguir aquilo que seria o uh, trâmite natural uh, que eu tinha previsto para o programa 2 não fosse o uh, nosso software uh, dar-me aqui a uh, volta aquilo que seria o meu uh, arranjo previsto da semana e vamos agora sim ouvir o Somedores, a edição do Abel Santos e de seguida já ouviremos o uh, Marcelo e o Daniel a propósito do empate do Sporting em casa diante do Vitória Sport Clube. Muito boa tarde e bem-vindos ao Motores, sendo que hoje o destaque serão as 24 Horas de Daytona, uma prova de referência do outro lado do Atlântico e, que este ano, contou com nada mais nada menos que 4 pilotos portugueses e uma vitória. As 24 Horas de Daytona contaram com 4 pilotos lusos, dois deles nos protótipos, João Barbosa, piloto habitual da Graname, ao em Corvette e Pedro Lamide, também num carro idêntico, enquanto nos turismo, Filipe Albuquerque, num Audi e Rui Águas em Ferrari. As 24 horas acabaram por ter sabores bem distintos para os portugueses. Nos protótipos, Pedro Lamy fez equipa com os bem-conhecidos e experientes Anthony Davidson, Minasciá, Sarazá e Potolicio, não teve vida fácil e, após problemas e toques na corrida, foi obrigado a desistir a pouco mais de 2 horas de final. Já João Barbosa, vencedor desta prova em 2010, dividiu o Corvette com Rockenfeller e Frissell. Manteve-se até aos últimos minutos na luta pelo pódio, mas, um toque quando lutava pelo segundo lugar, valeram-lhe uma penalização que o tirou irremediavelmente para o quarto classificado final, numa prova ganha na classe pelo BMW Rilly de Juan Paulo Montoya, Proé, Rochas e Kimball, após terem dominado a prova. O segundo lugar ficou para o Carvette e o último lugar do pódio foi para o Ford Rilly da Michael Shank Racing. Nos serismo, as coisas ainda correram melhores para as cortes portuguesas. Riagas fez um grande trabalho e levou o Ferrari até o oitavo lugar da classe GT ele que a rodar em segundo enquanto Filipe Albuquerque e seus colegas Eduardo Mortara, Jarvis e Moltke foram até o outro lado do Atlântico viram e venceram A equipa do Aldi ainda perdeu algum tempo logo no início da corrida sem contudo ficar muito longe dos primeiros lugares o que lhes possibilitou nas últimas horas estarem em posição de chegarem-se à frente e ganhar, como aconteceu com o Filipe Albuquerque a passar a linha de meta no primeiro lugar dos GTs Em segundo, terminou outro Audi R8 e a fechar o pódio o Ferrari 458 da AM Autosport. Quanto às curtas notícias do panorama motorizado, a Lotus deu o pontapé de seda e apresentou a Hunting, o seu novo monologar para a temporada 2013. Esta semana também surgiu a possibilidade, apesar de remota, do Autódromo Internacional de Algarve vir a receber uma corrida de Fórmula 1, ao passo que, em relação ao Mundial de Rallys, Foi confirmado que o WRC FAF Rally Sprint decorrerá no dia 6 de Abril no mítico troço FAF Lameirinha. O seu motor Chica por aqui. Até breve. O Som Tours, a edição desta semana, do Abel Santos, o Abel Santos que estará de regresso na próxima semana, o Abel, ou neste caso, o Jorge Alas. Vamos prosseguir, vamos lhe dar aquilo que há pouco também queria dar, o nosso site, polonaria.pt.vu, o Facebook em facebook.com.br, bolaria.jornal.fm. Dou-lhe também os uh, resultados da jornada 16, o Académica 3, Beira Mar 1, Braga 1, Benfica 2, Marítimo 1, Rio Ave 1, o Vitória de Setúbal 0, Nacional 2, Moreirense 0, Benf... uh, Moreirense 0, Passo Ferreira 5, Sporting 1, Vitória de Guimarães 1, Estoril 3, Olhanense 3 e outro, uh, outra goleada da jornada, o Futebol Clube do Porto 5, Gil Vicente 0, lista de melhores mercadores, liderada por Jackson Martínez, 14 uh, gol Em segundo estão Cartoso e Mayong com 13 golos. Vamos ao jogo grande da jornada, vamos ao jogo do Braga-Benfica, o jogo que deu nada mais nada menos que um golo para a equipa da casa e dois para a equipa do Benfica. Tocando a bola em Gaitan, espera a chegada de Lima, deixa passar, excelente, entra Salvo vai atirar, defende veto, largou, a Sábio atira e está feito. Primeiro golo do jogo, o Benfica adianta-se no marcador, o golo tem a atinatura de Sábio. dos Gaitan, tenta colocar a bola em Lima. Não deu de primeira. insiste Lima. Vem da autoconstituir-se como apoio Betão remata Lima e o golo fica, é o segundo golo da formação encarnada, tem a assinatura de Lima e uma má intervenção do Beto é oitavo golo em Janeiro de Lima Tem sido o corredor de serviço, é o melhor marcador do Benfica nos jogos fora de casa. Lima que marcou a antiga equipa e festejou de forma tímida o avançado em Carnaval. Pedro, Eder, tenta colocar lá a bola, excelente recepção de João Pedro, atira e faz o golo do Sporting pelo de da Braga. Excelente ação de João Pedro nas costas de Jardel. João Pedro não perdoar, apareceu bem, oportuno a conseguir ganhar o espaço, ganhou a bola, conseguiu dominar, contornou Arthur e fez o golo do Braga. Ficam então os uh, momentos altos deste jogo grande, o jogo de figura de cartazes entre o uh, Braga uh, e a equipa do Benfica. Marcelo, como é que viste esse jogo do teu Benfica em Braga? O uh, treinador, uh, que daqui a pouco já vamos ouvir, falou da superioridade acima de tudo do Benfica na primeira parte. Sim, é verdade, Jorge Jesus tem razão quando disse que o Benfica foi superior ao, ao Braga na primeira parte na segunda parte praticamente lim limitou-se a controlar o resultado e a defender uh, por vezes isso corre um pouco mal uh, desta vez penso que foi o Benfica que conseguiu fazer um bom jogo até conseguiu defender, teve alguma posse de bola o Braga teve mais, mas o Benfica a defender conseguiu ter posse de bola uh, no entanto também posso dizer que o Benfica teve a sorte do jogo de, depois também não compreendo muito bem as palavras de, de Pezeiro quando diz que o Benfica foi uma equipa que apenas defendeu e uh, uma equipa que apenas defendeu, uh, que procurou marcar os gols e depois o Braga teve mais remates, o Braga teve uh, mais cantos, teve mais posse de bola. Mas isso é, é normal, já quando foi o jogo com o Porto, o, do Benfica com o Porto, eu também disse que depois daqueles dois gols iniciais para ambas as equipas, que aquilo ia ser um jogo mais taca-taco em que as equipas iam procurar mais aproveitar os erros do adversário e foi isso que aconteceu no jogo do Braga foi diferente o Benfica conseguiu marcar dois golos e a partir daí limitou-se a defender o resultado se por exemplo fosse ao contrário se o Braga acabasse por ter marcado primeiro acredito perfeitamente que o Benfica fosse muito superior ao Braga em posse de bola, em cantos mas pronto, temos que jogar com o resultado e acho que o Benfica fez um jogo muito conseguido fez um jogo uh, controlado um jogo pensado e pronto, teve a sorte do jogo mas também o Benfica tem que ter sorte em alguns jogos não pode, também sem sempre o mesmo azarado Muito bem, vamos ouvir Jorge Jesus antes do comentário do Daniel Barbosa Jorge Jesus, como eu disse há pouco falou da superioridade do Benfica ao longo dos primeiros 45 minutos Fizemos uma, uma primeira parte de, com muito poder tanto poder tático como, como poder individual tivemos vários jogadores a um nível muito bom uh, fizemos dois gols É verdade que entrámos e surpreendemos uh, A equipa do Braga Logo com um gol aos 5 minutos Isso fez com que a equipa ficasse mais serena E fôssemos à procura do 2 a 0 E conseguimos Passei daqui um vencedor uh, Foi o Benfica e com justiça Em relação uh, ao título uh, Penso que o, o Benfica e o Porto são neste momento das duas equipas que têm tudo para ser os primeiros classificados, porque o Braga não está, não está só atrás de uma equipa, está atrás de duas e portanto isso é, é difícil é, atingir essa possibilidade. Vamos então passar a palavra ao Daniel Barbosa este momento de mais descontração, porque o Daniel já estava aqui a falar deste jogo do uh, Benfica em Braga, e também de alguns lances uh, mais polémicos nesta partida. Daqui a pouco já, já vamos escutar o uh, técnico José Pizer, que também falou da questão da arbitragem, mas Uau. Daniel Barbosa diz-lhes lá o que é que pensas desta vitória do Benfica, num campo tradicionalmente bem complicado para os encarnados. Jorge Jesus, no tinha vencido em Braga acreditavas que era um dos jogos em que o Benfica ia perder pontos? Acreditava mesmo, mas como no jogo anterior já tinha havido aí um, uma expulsão duvidosa já estava a ver o jogo bem reencaminhado re para o Benfica o Benfica entrou bem e, e, eu, e jogar com menos um central e com o guarda-redes do Sporting de Braga a dar assim uns frangos Opa, ganhou bem o jogo, acabou por ganhar não há muito, muito bem a dizer é... sobre isso uh, Rui, uh, há pouco uh, também não chegamos a falar do, totalmente do Sporting eu prometo que vamos voltar ao Sporting mais daqui a bocadinho mas falamos lá desta vitória do Benfica frente ao Sporting, mas do Braga Eu acho que o Benfica começou exatamente a ganhar o jogo no, no último jogo, não é? Bem, O jogo começou é, uma semana ontem. Em, <risos> em que o Braga teve dois azares. Primeiro foi o central ter sido expulso. <risos> e segundo foi o central expulso não ter sido o Aze em vez do Paulo Vinícius, porque na realidade aquele central alemão, teve nos dois golos. Primeiro, ficou a dormir no pedaço para deixar o Sálvio recarregar aquela bola que o Beto até tinha defendido bem. O segundo foi de uma passividade e de uma calma à prova de fogo perante o Lima, em que ele parecia uma traquilha, o Liva contornou, rematou e depois terminou também com um brinde do Beto, claro que assim o Braga a ver-se perder 2 a 0 no início do encontro da forma como foi desanima qualquer um. No entanto, a boa réplica depois na segunda parte, em que na realidade eu até pensei que eles tivessem com as camisolas trocadas, que fosse o Benfica que estivesse de vermelho e o Braga que estivesse de preto Parecia o Benfica porque, da Liga dos Campeões Porque eles na realidade não, só cheiravam a bola e claro, foi no mínimo mais consentido do que propriamente conseguido em que não foi, digamos, convertido nem em golos, nem em oportunidades flagrantes de golo e, sinceramente, acho que discordo aí do Peseiro porque se o Braga tem de se queixar de alguém é deles próprios e dos jogadores que não souberam interpretar a, tec... a... a tática tal e qual como ele quereria que eles tivessem interpretado e depois também aquela situação fez defesa central Eduardo do que provavelmente não estaria no programa do Peseiro e que levou a este desfecho final depois, para rematar assim um cartão vermelho eh, também dado ao dito central portanto, em todas que na realidade não Nem se toque. consegue vislumbrar <risos> qualquer toque, mas no entanto admito perfeitamente que possa ter havido ali qualquer cheirinho ao pé do, do Lima e ele aproveita o embalo. O que houve antes mais do que cheirinho foi uma carga por trás do, do Luizão que roubou a bola que deu precisamente esse contra-ataque que culminou com a, defesa, com a defesa do Braga expulso. Portanto eu acho que neste momento aquela supremacia avassaladora que o Porto tinha na arbitragem está um bocadinho a ser combatida pelo Benfica e pronto. Deve ser e, em troca de pneus e ou De qualquer, qualquer coisa, forma... É, é o que estamos a assistir São indiscutivelmente as duas melhores equipas do campeonato Benfica e Porto, não têm adversários à altura Mas também quando aparece ali Alguma areia na engrenagem Os homens do Açubi, como eu costumo dizer Eles encarregam-se de corrigir essa areia E de pôr aquilo nos trilhos Para não descarrilar Como ao, como ao Intercidades não é? Em alfarelos não é? Portanto, aquilo é rumo ao cimo, rumo ao título Para qualquer um deles E descarrilamentos, não é? Sim com nenhuma destas equipas Muito bem, vamos ouvir então José Peseiro que falou dos vários infortúnios ao longo da partida e falou de uma equipa que vai continuar a lutar, José Peseiro que diz a certa altura, como vamos escutar, que só falou da questão da arbitragem porque foi questionado sobre isso. Estamos longe na liga, tem tenho dúvidas nenhumas estamos com dois adversários que estão muito fortes uh... E temos que reconhecer uma coisa que nós queremos, ter vontade e ter condições para isso, Eu também sentir o recurso que os outros têm, como é evidente, que são fortes, mas que mesmo fortes, hoje, por exemplo, não mereciam ter vencido. Acho que nós não merecíamos esta derrota, pelo que fizemos, pelas oportunidades que criámos. A exibição é marcada por infortúnio de sofrer golos. O primeiro gol quase de, sem o Benfica ter feito nada para fazer o gol, e, mas a equipa foi enorme, guerreiros que reagiram reagiram a 1-0, reagiram ao 2-0 e penso que merecemos outro resultado na nossa opinião um, estamos aqui para lutar, temos outros jogos temos objetivos também um, mínimos, queremos estar na Champions League que vem mais uma vez e para já é lutar jogo a jogo e fazer uh, exibições como estas e conseguindo ganhar mais vezes a expulsão, numa altura em que nós estávamos por cima do jogo o Benfica com dificuldades, acho eu há falta sobre o Mossoró, na minha opinião a seguir há falta a à... Uma, uma, uma, uma situação que eu já, tive, já vi 3 a 4 vezes e não consigo ver nenhum toque do aço mesmo na televisão, quando não se vê na televisão e, e consegue-se ver dentro do campo quem está a dirigir o jogo acho muito complicado e difícil e a seguir não dou um fora do jogo a nosso favor uh, eu estou a falar isto me pergunta porque não, não, não costumo justificar as derrotas do Braga por erros agora, geralmente os erros são, acontecem têm acontecido nos jogos com custos com, com, com Os grandes sempre é... contra o Enfim, contra o Braga, Braga, isso é que tem sido uma realidade. Muito bem, fica o apanhado daquilo que disse José Pedro no final desta derrota em casa diante do Benfica. O Sporting de Braga que é terceiro está com 29 pontos, está nada mais nada menos que 13 pontos de Benfica e Futebol Clube do Porto que partilham a liderança. O Porto que, devido ao coeficiente entre golos marcados e sofridos, é o novo líder do Campeonato Português. Uh, leva 3 golos à maior sobre o uh, Benfica agora sim Marcelo, Daniel vamos uh, falar do Sporting há pouco falamos a correr devido <risos> ao, nosso, ao nosso querido software que uh, ainda está a precisar aqui uh, dos homens do subinho, Parece que aqui umas e <risos> como diz ali o Rui, está a precisar dos homens do subinho para olhar aqui a máquina, Marcelo o, o Sporting que, com o Aldo aparentemente está melhor, mas ainda não é o suficiente para jogar contra equipas que estão também a lutar pelo mesmo objetivo dos Leões, ou seja as competições europeias Sim, é verdade eu nos últimos programas tinha vindo a dizer que, que esperava que o Sporting superasse esta má fase e pareceu-me que com a entrada do Aldo na, na equipa técnica que as coisas começavam a ficar, a estar resolvidas mas, mas pronto, neste fim de semana voltou não vou dizer que voltou tudo à mesma coisa porque acho que o Sporting tem jogado melhor que aquilo que jogava, tem apresentado pelo menos mais futebol depois, pronto, teve algumas oportunidades continua a faltar aquela pontinha de sorte porque o Sporting foi superior à vitória de Guimarães mas pronto é, o Sporting está mesmo assim isto mais tarde ou mais cedo haveria por vir um mau resultado vai <risos> Bem, mas, mas é preciso tempo e pronto eu também não eu, eu, eu compreendo que o Rui fico também um pouco frustrado para ah, e demos também o costume que é aquela bolinha oposta ou atrás pronto. Claro, e é mesmo <risos> é, é, foi o que eu estava a dizer vida. há também ali uma pontinha de sorte que o Sporting não está a ter mas pode ser que ela apareça Muito bem, fica de bem essa ideia do. Fica essa ideia do, do jogo do Sporting por parte do Marcelo. Falta o comentário do Daniel. Bem, o Josualdo tem melhorado, a equipa de Sporting tem melhorado. Após a entrada de Josualdo, eu sabia perfeitamente. Então, o João Ferreira é um treinador que eu aprecia. Eu vou ser sincero, antes preferia ter o João no Porto. Não devia dizer isto, não Que os, os portistas vão me matar. Uh, antes devia ter o, o João Ferreira no Porto, que o Vitor Pereira. Acho que o Vitor Pereira é um treinador péssimo, vou ser sincero. Uh, é dos piores treinadores do Porto a seguir ao Otávio, Otávio Machado. Uh, mas pronto, o, eu acho que o Sporting também faltou uma pontinha de sorte e também uh, eu, o Sporting ainda, ainda, falta um, ainda se fala muito nas Assembleias Gerais, na instituição do Presidente, eu acho que isso, que isso ainda afeta um bocadinho o plantel. O problema é que nós agora, se me é permitido aqui só mais chega, parece que temos treinador e não temos equipa. Já venderam meia equipa Sim. e claro e os jogadores que saíram são todos do, dos melhores, como é evidente porque quem anda a comprar nesta altura de janeiro são jogadores que marcam a diferença e que podem ser uma mais-valia para a equipa para onde, se, para onde vão jogar. E o Sporting é esse nível, pronto, já perdeu alguns jogadores que na realidade vão fazer falta e não é por acaso que nós temos apresentado como soluções alternativas do banco a equipa equipa B, não é? Ou quando não é a equipa B, singimos-nos um refran ou, ou um Viola que são pouco mais que incipientes na alteração do jogo, portanto, não acrescentam nada àquilo que já se está a desenrolar e como entram geralmente só no fim do jogo, até tenho a impressão que eles já entram cansados, tanto que já aqueceram durante o jogo, porque <risos> ainda da última vez vi o Viola e o refran contra o Guimarães entraram, o refran então, que entrou bem nos últimos 10 minutos, passeou pelo campo, não sei o que é que ele se tem medo ainda de se lesionar e o viola também não é decididamente daquela música que o Sporting precisa portanto tem que trocar de instrumento, não é com viola que o Sporting altera a música que neste momento está a, a pôr em campo e, e a esse nível penso que daqui para a frente vamos ter agora treinadora mais para a equipar a menos o plantel a menos neste Bem, caso Bem, não achas que o Ensua foi barato demais? O foi Eu acho que o Sporting está mesmo e a precisar de dinheiro Para vender jogadores claro, as assim negar, Tudo bem que a equipa não está num, lu, num lugar Muito famoso no campeonato Mas eu acho que, por exemplo, o Insul Acho que valia muito mais que o que pagaram que o Sim, mas o, o que o Sporting recebeu O Sporting Salveiro tinha 30 ou 35% do passe Portanto, Sim. o que o Sporting o recebeu É o problema dos É essa situação E depois o Ensua a este ano Sinceramente, eu vi-o jogar ao vivo Muitas vezes no ano passado Ele nem parecia o mesmo e claro, é um jogador que começa a ficar contrariado eu compreendo que, que o Sporting também precisa de dinheiro agora, eh, aquele jogador que veio do beira-mar ainda por cima é emprestado, conclusão se ele eh, conseguir no mínimo suprir a ausência do Insua provavelmente o beira-mar até porque não ouvido sequer de qualquer cláusula de opção qual seria o valor da cláusula de opção no fim da época para a sua compra mas se calhar não vai sobrar muito do um insu. agora o que é inegável é que o Insua era uma mais-valia quando, quando estava bem era um jogador que rematava muito bem de longe deu muitos golos ao Sporting de Libre E se entrava muito bem Era um lateral esquerdo, digamos, completo E não foi por acaso que o Atlético de Madrid Que é o segundo classificado No Campeonato Espanhol À frente do Real Madrid O nosso querido Ronaldo veio buscar, não é? Portanto, e o querido Mourinho também Sim, o Mourinho esse já é mais... mais, mais, pois, uh, o Mourinho, mais comedido o, nos meus elogios Pois, o Mourinho, Mourinho passou é, por, por perto é, queria ser Não, um não um é, é por isso É a própria personalidade <risos> dele que quer se queira quer não e nós temos visto o que ele tem sofrido em Espanha e, e também estou um bocado ao lado dele e eu que, que, que vou à Espanha, a Espanha à miúda das vezes vejo os comentários pois. quer dos próprios madrilistas, quer dos adversários Não, não tem por ele grande simpatia, precisamente por causa do feitio e para aquele. Mas também costuma dizer o ditado de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos. Não é? Não é bem assim, não é bem <risos> <isso>. José Mário <risos> Félix Mourinho, que celebrou no passado sábado 50 uh, anos, também daqui, nosso, os nossos uh, parabéns. Nós vamos cantar os parabéns, é certo, deixem-me lhe os pois já temos ao Rodrigo. Hoje já, já, já, já temos ao Rodrigo. Rodrigo. Fica, <risos> fica assim o nosso, o nosso, os nossos uh, votos para. Uh, o treinador português à frente do Real Madrid que jogará também amanhã frente ao Barcelona jogo das meias finais da Taça do Rei vamos falar não da Taça do Rei mas da Taça de Portugal na segunda parte do nosso programa vamos ainda falar do Porto e do Vicente os cartões verde e vermelho os gols da semana e ainda a rubrica de ciclismo tudo, tudo para ouvir já já a seguir Tem amigo Sabichão sabe tudo sobre futebol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 Quem vai ser o próximo mestre da Academia Bola na Área? Jornal FM. Estamos de regresso. Eu fico à espera das inscrições. Já sabe o e-mail bola na área para enviar as inscrições. Basta enviar o nome e também o contacto e qual a modalidade. Uh, a qual devemos testar o seu amigo, eu prometo que ainda vou tentar, ainda hoje, tentar entregar mais um diploma da Academia Bola na Área. Vamos, uh, dar, também nesta altura os, uh, vamos dar também nesta altura os resultados da rúbrica Treinadores de Bancada, vamos uh, a esse espaço com os resultados dos uh, referentes aos prognósticos desta jornada número 16. Vamos então aos uh, resultados. Uh, o grande vencedor da jornada é Samuel Rodrigues, que nesta jornada... Amelhou 7 pontos, ele que acertou em cheio em dois dos três resultados do nosso passatempo, ele que uh, é da Académica de Coimbra, é ele o grande vencedor Samuel Rodrigues. Quanto ao primeiro classificado, mantém-se o Licínio Rocha do Benfica com 61 pontos, é ele o líder desta classificação, já sabe, todas as semanas podem enviar-nos os seus prognósticos para participar também neste espaço treinadores de bancada que todas as semanas leva e divulga. Afinal de contas, quem é que é o, o treinador que mais acerta nos resultados? fica então assim o espaço treinador de bancada também já feito, vamos ao jogo um dos jogos da coleada da jornada os dois jogos com mais golos foram Moreirense Passos Ferreira já vamos falar do Passos Ferreira já, já a seguir cu, cujo uh, Passos vai jogar frente ao Benfica amanhã para a Taça vamos antes falar da vitória do Porto 5-0 uma das vitórias mais fáceis do Porto desta temporada, diante de um Gil Vicente que entrou praticamente a perder no Dragão Vitor Pereira falou no final do encontro de uma partida que acabou por ser fácil devido à forma como o Porto encarou o jogo. Vítor Pereira que falou do facto de ser primeiro no final desta jornada, mas diz que o importante é ser primeiro no final do campeonato. A importância é chegar no fim em primeiro lugar independentemente dos gols marcados dos gols dos sofridos de, das notas artísticas independentemente disso tudo fundamental é chegar no final um, à frente porque isso é que é revelador da equipa mais, mais consistente ao longo de todo o campeonato e é isso que nós pretendemos Portanto, é claro que estamos de apresentar um futebol de qualidade como, como apresentamos hoje mas quando não for possível Queremos é somar pontos Queremos é chegar no fim em primeiro Portanto isso é que para nós é, é importante Fica a ideia deixada por Vítor Pereira Daniel, uma vitória tranquila do Porto Com 5 golos marcados Por cinco uh, jogadores de países diferentes. Danilo abriu o ativo. Depois seguiu-se Otamendi, apesar do Golo a ser atribuído a Vitor Vinha. Uh, depois uh, também houve espaço para Defura, para Varela e fechou a contagem com o Jackson Martinez. Sim, o Futor do Porto entrou praticamente a ganhar no jogo. O Gil Vicente jogou como eu gosto no Dragão, uh, jogou o tac-a taco com o Porto. E quando as, as equipas jogam tac-a taco. Uh, arriscam se a forem uma goleada O Futebol Clube Porto jogou muito bem. Aos 35 minutos de jogo, salvo erro, tinha 85% de posse de bola, qualquer coisa uma coisa praticamente à Barcelona, vou dizer. Uh, o Futebol Clube Porto jogou muito bem. E, uh, e depois os gols sucederam-se e uh, acabou 5-0 com o Jacques San Martínez. Foi muito bom para o Futebol Clube Porto. Marcelo, Rui, alguma coisa a dizer sobre o facto de o Porto ter vencido este Gil Vicente? Gil Vicente que, mesmo com esta derrota, mantém-se está agora na 13ª posição eh, com 15 pontos. É, o, o Gil Vicente está para, para as goleadas como o Sporting, está para os adversários. Uma equipa simpática, não é? E o Gil Vicente já levou outra goleada também do Benfica, salvo eu, há bem pouco tempo... O Paulo Alves tem aquele estilo de jogo, não é? Às vezes sai-se bem, outras vezes sai-se menos bem. E é um suicídio autêntico jogar contra o Porto, moralizado, no, em pleno estádio do Dragão, da forma que o fez. E, claro, está aí a fatura, porque elas não matam, mas moem. E, claro, 5 a 0 vai, vai, vai ter um duro trabalho pela frente, se calhar em recuperar a equipa psicologicamente para o próximo jogo. Embora pronto. É o que é. Marcelo ao fim de muitas jornadas, o Benfica acaba por partilhar a liderança agora com o Porto, mas uh, está em segundo. Não, mas isso também é penso que é saldo de poucador. O Porto ontem teve teve muito bem, uh, ganhou por 5 a 0, foi um resultado muito muito, muito fácil para o Porto, mas pronto, também uh, penso que O Gil Vicente ontem também, não, não foi só mérito do Porto, acho que houve algum mérito e o próprio treinador do Gil Vicente dizia isso porque se que ali houve alguma falta de atitude mesmo por parte do, dos jogadores, porque na primeira parte o se a perder por 2-0, baixaram mesmo os braços e deixaram de lutar por, por, pelo resultado e pronto, e o Porto acabou por marcar 5-0 e se marcasse mais também não pareceria mal. Muito bem, vamos uh, rapidamente lançar o jogo de amanhã, Taça de Portugal, meias-finais. Vamos ouvir Jorge Jesus, que já lançou esse encontro na Mata Real. Os objetivos do Benfica é chegar hoje ao Jamor e portanto apanhamos na meia-final o Paços de Ferreira, e vamos tentar uh, que, esse, que esse objetivo se passe a uma realidade agora. Vamos ter, vamos ter problemas no jogo, vamos. vamos uh, O Paços vai-nos criar algumas dificuldades, vai... Agora temos de ter, depois, argumentos, poder, temos de ter poder para sermos melhor que o Passos. Jorge Jesus, que comentou o facto de desencarnados de ser a única equipa que bateu Passos e na Mata Real. É a única equipa até, até agora que ganhou em Passos. É uma meia final da Taça de Portugal. Independentemente do nome do adversário, para nós não importa, o que importa é a responsabilidade que temos. Uh, e também acrescido, como disse bem a um adversário que está a fazer um, um excelente uh, não só o campeonato como também a Taça de Portugal Jorge Lusco falta da possível vantagem do Benfica ao jogar nas meias finais teoricamente pode favorecer a equipa supostamente mais forte, teoricamente mas às vezes na prática isso também pode não acontecer uh, mas uh, uh, Para responder concretamente, teoricamente só, na prática, não sei se isso é, se, se, se é verdade, vamos ver, vamos ver o, o jogo em, em Passos e o jogo em Lisboa, isso aí é que a gente vai ver quem é que vai favorecer as duas mãos. Vamos agora lançar o Paulo Fonseca Treinador do Passos de Ferreira Para depois lançarmos aqui em estúdio Este jogo das meias finais da Taça de Portugal Paulo Fonseca Comenta o facto de Vítor O médio da equipa parece estar a ser associado ao Benfica Nas vésperas do jogo na Mata Real Coincidentemente Esse alegado interesse de Ser contra a equipa Que nós vamos defrontar amanhã Concretamente ao clube Não tem, não tem chegado nada como tal não têm sido consideradas por, por, por nós os jornais dizem, dizem que, que interessam ao clube ainda não manifestaram esse, esse, esse interesse e aos jogadores penso, penso que também não portanto essa é uma questão que para mim passa completamente ao, ao lado se essas questões mexem ou não com os sentimentos do jogador o técnico considera que podem mexer na mentalidade dos jogadores do Passos do Ferreira Obviamente que se me perguntasse se mexe com os jogadores, possivelmente mexe, possivelmente mexe, eles não ficam indiferentes a isso, mas o que eu, o que eu espero é que, que quando, quando entremos dentro de campo essas questões têm sido, têm sido esquecidas, temos revelado sempre grande equilíbrio também eh, na, gestão, na gestão dessas emoções e, e penso que não se tem notado eh, dentro de campo o que quer que seja em relação essa questão de, das transferências. Quanto ao favoritismo, o técnico do Passos de Ferreira diz que pertence ao Benfica. Vamos escutar Paulo Fonseca. Não me custa reconhecer o favoritismo do, do, do Benfica. Agora, o trajeto que nós temos vindo a, a desenvolver permite-nos sonhar, permite-nos acreditar que é possível discutir esta eliminatória agora sem qualquer problema nenhum assumo que o Benfica é favorito nesta eliminatória, até porque é uma, uma eliminatória a duas mãos e, e o Benfica não deixa obviamente de ser favorito Duas questões que peço para comentar obviamente para além de fazer um lançamento a questão de Vítor de estar a ser o associado ao Benfica nas vésperas do encontro, em primeiro lugar, e em segundo, afinal de contas, até que ponto é que fará ou não sentido umas meias finais da taça, com a primeira mão a ser jogada em janeiro e a segunda em abril? Rui, podemos começar por isso. Quanto, quanto ao calendário das eliminatórias, não, realmente isso não tem assunto, não é? Isso não parece uma eliminatória a duas mãos, isso parece um, um, um, uma, uma taça de abertura e outra de encerramento. Quanto ao assédio do, do pseudo-assédio do, do Benfica, um jogador de Passos Ferreira, isso é uma cena de já viu, em que o Benfica, ou pelo menos a imprensa que de certa forma se encontra associada ao Benfica, é, é fértil. Relativamente à situação de destabilizar o jogador, é, é óbvio, não é? Comparar o Passos de Ferreira com o Benfica é uma, é uma diferença abismal. Então, em termos de folha salarial, faça a redundância, então deve ser também uma discrepância enorme. Portanto, é, é mais do mesmo, não é? Já vimos isso com outros clubes, estamos a ver agora. Claro que o jogador não fica indiferente, não é? Se dissesse que era o, o Rochoso ou coisa no género de interessado nele, era diferente, não é? Agora, como é o Benfica, se calhar pode pesar mesmo que ele não queira alguma coisa no subconsciente e, de certa forma, fazer afronta um, um pseudo-candidato a patrão não tem, grande, não tem grande lógica, não é? Fica essa ideia deixada pelo, pelo Rui Marcelo eis uh, que chega a vez também de lançares essa partida até que ponto é que a Benfica é o um não favorito com o facto de ter essa partida jogada a duas mãos Sim, o Benfica para mim é o favorito na, uh, nesta eliminatória sendo ela jogada a duas mãos torna tudo muito mais fácil, claro que se fosse só uma eliminatória e sendo um impassos ia ser um jogo difícil e aí tinha algumas dúvidas, agora o Benfica mesmo penso que mesmo que amanhã faça um mau jogo, penso que na, na, na segunda mão, no Estádio da Luz, consegue resolver. Relativamente ao interesse em Vítor, que foi falado esta semana, eu, todos os dois jornais que vejo, vejo sempre dezenas de nomes, todas as épocas, com jogadores associados ao Benfica. Sinceramente, penso que Vítor não, não será um jogador que o Benfica tenha algum interesse, porque é um jogador que já tem 29 anos, penso que eu, é um jogador que, pronto, só duas épocas é que joga na, na Liga Portuguesa, E que as características de Vitor vejo, por exemplo, na equipa B, o capitão Miguel Rosa, que tem sido o melhor jogador da, da Segunda Liga, pelos vistos, um jogador que joga na mesma posição, muito mais novo que é um jogador da casa e penso que o Benfica a dar uma oportunidade talvez daria a Miguel Rosa do que neste caso a Vitor. É, exatamente, 29 anos de idade tem Vitória que já jogou para além de Passos de Ferreira, Penafiel, União da Madeira e também Paredes, para além do Lousada. Daniel, falta o teu lançamento, o Porto já não está na taça, caiu diante do Braga, o Porto que também impedia e depois logo de seguida para fazer esse comentário, que está em risco de cair, mas na taça da Liga. Bem, a Taça da Liga é uma coisa caricata, e eu, eu nunca fui muito adepto da Taça da Liga, para mim já foi chamada a Taça da Cerveja, a Taça lucílio a Taça Preta, que eu, quando era o patrocínio de uma casa de apostas, hum, vou ser sincero, vou ser um bocado dástrico, oxalá que até que devia ser irradiado para cima porque essa taça para mim não, não tem valor nenhum. É, olha, fica, eu acho que fica, essa taça fica mais ou menos no, no patamar da Taça Eusébio, para, para os portugueses. Eusébio Cup. <risos> Eusébio Cup. Sim, mas uh, falando então da Taça de Portugal e do, do Benfica. <risos> Bem, da Taça de Portugal, o Benfica claramente é favorito, Essa, essa em jogar, em jogar na, na Mata Real também é um, é um campo difícil, mas o Benfica é sempre favorito da, da maneira que está a jogar. Sob o assédio a Vitor Isso é, uma, é mais do mesmo, já foi com o Jardel Comprar os jogadores de em vésperas de jogos E já foi com o Giannini Bem, é o meu cartão vermelho desta semana Exatamente, o era o que eu te ia perguntar É também o teu cartão vermelho é, desta é, semana O Benfica tem destes casos caricatos Muito não. bem, qual é o teu cartão verde? Já que falaste no vermelho O cartão verde vai para Jackson Martini e está a fazer uma, uma bela, bela época no seu, no seu ano de estreia E vai na frente dos marcadores Vai praticamente com a média de um golo por jornada. Marcelo, qual é o teu cartão verde e vermelho? Uh, o meu cartão vermelho nesta semana vai para Vitor Pereira porque desde o jogo com o não é só desde o jogo com o Benfica mas este ano tem falado muito de arbitrais e principalmente as arbitrais nos jogos do Benfica esta semana e, se... e esta semana se voltou a ver que pelos vistos Vitor Pereira conseguiu ver que no último jogo do Benfica em Moreirense que Matites levavam a amarelo pronto Vitor Pereira conseguiu ver, eu não conseguia ver o jogo por isso fica assim um bocado interrogado com <risos> o... onde é que ele viu lá o suposto amarelo Quanto ao meu cartão, meu cartão verde vai para o Passos Ferreira pela goleada esta semana que imprimiu ao Moreirense penso que o Moreirense apesar de ir em último a uma equipa que até tem algum valor, que até joga bem à bola, tem também tido algumas anos não percebem os resultados E pronto, acho que o Passos Ferreira está a fazer um excelente campeonato, está nas meias-finais da Taça de Portugal, por isso... E só por que... infortúnia não está também nas meias-finais da Taça de Portugal, da Taça da Liga. Uh, vamos para o cartão uh, verde e vermelho do Rui. Rui uh... Por infortúnia não, porque ele jogou com os outros e... <risos> Sim, mas a questão, normalmente, não. seis pontos uh, chegam para uma equipa a estar na fase seguinte da Taça da Liga, pois, apenas pois. por isso a questão do infortúnia, porque o uh, Setúbal na altura foi empatar a salvo erro ao Valado, o que permitiu à equipa do uh, Setúbal aliás do Rio Ave, assim que é a estar nas meias finais da Taça da Liga, o Setúbal é que se poderá vir a juntar uh, neste caso a propósito do Porto ser eliminado da competição. Ave, o Rio Ave ganhou no Marítimo e o Passos perdeu no Sporting foi assim. Pronto, a é... questão é Rui, uh, Porto e Benfica na liderança do campeonato, estes senhores acabaram de dar os cartões verdes e vermelho. Uh, neste caso uh, estou aqui uh, numa guerra acesa tal e qual como no campeonato mas uh, os teus cartões verde e vermelho vão em que sentido? Uh, antes do cartão verde e vermelho a situação da Taça da Liga das 72 horas de utilização dos jogadores tenho pena que esse regulamento não servisse também para a Liga Portuguesa quando o Sporting foi obrigado a jogar com o Benfica sem terem decorrido 72 horas do jogo da Taça UEFA que ter disputar em Albalado, portanto só aqui um pequeno à parte, porque isso devia, não devia de haver duas, dois pesos e duas medidas mas, outros, é, mas aconteceu isso outros, aconteceu, outros, aconteceu, aconteceu, aconteceu isso, exatamente os regulamentos são e as camisolas não é? e as influências também não, tá... não, não, a lei é clara não. Não, mas já agora até para que não fiquem concordo. dúvidas para os nossos ouvintes, a questão que se coloca na altura eh, a propósito das competições europeias é que eh, as 72 horas têm que ser salvaguardadas quando uma equipa joga voor de portas nas competições europeias e o jogo aí sim só poderá poder ser realizado após as 72 horas no caso da Taça da Liga qualquer jogador utilizado numa equipa B ou numa equipa principal não pode representar a outra sem que tenham decorrido as 72 horas é isto que está em causa e foi isso que também esteve em Exatamente. causa a propósito do clássico entre o Benfica e o Sporting mas os cartões? Os meus cartões, o cartão vir vai para o Passos -feira, porque na realidade está a fazer uma ótima campanha que eu espero que a consiga prosseguir nesta quarta-feira o um cartão vermelho vai para os dirigentes do Sporting, para os candidatos a dirigentes, para os candidatos a candidatos a dirigentes, que na realidade estão a fazer ali uma, uma, uma batalha campal, em que o clube precisava de tudo menos disto em que andam ali a disputar posições e depois é assembleias gerais, há quem pague as assembleias gerais, depois o presidente espera para as marcar, depois também podem ser impugnadas, enfim atrapalhada do costume e que, que se reflete toda numa, numa época atípica e para quando mais... uma apresentação de uma candidatura do Rui Fernandes ao Sporting também <risos> eu pensava que eras meu amigo não é? mas de qualquer forma é lógico isso nem, nem, nem, nem, nem em questões utópicas como é evidente eu colocaria isso no, não diria nos meus sonhos mas nos meus pesadelos mas de qualquer forma acho que o Sporting tem, tem os gestores muito bons que são sportinguistas e pessoas que, olha, também me a lembrar, por exemplo, do teu patrão, do doutor do Pires Lima, que de certeza daria um excelente presidente do Sporting Clube de Portugal, ele que é um apaixonado do, do clube. Muito bem, vamos aos gols da semana, podemos começar por ti, Rui. O golo da semana vai para o Ricardo Fernandes, alterei esta minha decisão à última da hora, porque na realidade é um jogador que já passou pelo Sporting, já foi numa troca com o Porto, veio da Académica Salvoeiro, era um jogador que notava-se tinha uma habilidade fantástica, mas não tinha uma, digamos, uma postura competitiva que conseguisse durar os 90 minutos, mas era nitidamente um pé de veludo, digamos assim, uma pessoa que tratava a bola por tu e que conseguia fazer maravilhas com ela e vimos agora este golo que ele que ele marcou este fim de semana. Muito bem, vamos para o golo do Marcelo. Uh, uma gol esta semana vai para o penso que foi o segundo gol do Cristiano Ronaldo no jogo contra o Getafe não, só, não foi mais pela espetacularidade do gol mas pelo sprint a defender enquanto havia um contra-ataque do Getafe e depois no contra-ataque do Real Madrid por ele voltar a correr cerca de 100 metros como um autêntico velocista e pronto e penso que foi espetacular e mostrou que o Cristiano Ronaldo é um autêntico atleta. Tu não percebeste estava a Irina atrás <risos> da baliza <risos> é assim até eu corri <risos> muito bem. vamos para o golo do, do Dario bem o meu golo é o mesmo do, do Rui de Ricardo Fernandes no Chipre um grande golo muito bem eu não posso fechar o programa sem fazer esta pergunta ao Rui Rui uh, e também ao, ao Daniel uh, Lee Edson foi convocado uh, à condição, o certificado internacional não chegou a tempo para que ele possa ter feito a estreia ontem uh, frente ao Gil Vicente, ainda assim uh, conta-nos lá como é que é ver o levesinho que tantos golos marcou uh, com a camisola do Sport em chegar, mas para representar um dos rivais do campeonato. É fundamental, é pronto, é a vida de futebolista, é mesmo isso. Agora, eu adorei quando ele disse que era a concretização de um sonho antigo, alguém que estava que esteve no suporte em tantos anos, que foi tratado como ele foi, que chorou na despedida, que beijava o emblema, enfim, não é? Aquelas situações todas, mas desejo-lhe uma boa carreira. No, no Porto acho que tanto ele como o Futebol do Porto postaram se um papel arriscado porque ele nitidamente quando saiu do, do, do, do Sporting estava de, um, de uma forma muito acentuada já no declínio da sua carreira confirmou isso no no Brasil ao serviço de Corinthians e agora até do Flamengo, que na realidade nem estava tão pouco a ser utilizado é um jogador que vem descansado porque ele já não jogava muito, há muito no Flamengo é, pronto mantém, penso que mantém intactas as suas qualidades em termos de faro, de golo e tudo, pode ser uma mais-valia para o Porto, principalmente quando houver necessidade, digamos, de um abre-latas para de poder desfazer algum nulo no fim do encontro mas é uma contratação arriscada E, sinceramente, nem me aquece nem me arrefece que ele marque golos ao Serviço de Porto. Agora, foi mais, digamos que foi o jogador que eu vi partir com mais pena do Sporting, porque, na realidade, jogou que ele levasse o clube... Uh, digamos não direi no coração mas que tivesse dado tudo em Portugal pelo Sporting e que se a voltar que voltasse para o Sporting mas pronto paciência a vida é mesmo assim agora aos 35 anos desejo acima de tudo que ele não tenha lesões no Porto e que eventualmente possa ser útil o Futebol Clube do Porto e marcou Benfica não é que ele tem, ele tem se para mim é indiferente se pudesse, pudesse <risos> marcar nos dois sentidos na própria baliza e na baliza do Benfica para mim era o ideal, era o ideal. <risos> muito bem Daniel, algo a acrescentar dar esta contratação do Porto, o Porto que depois de Maltinho já também trouxe isso. Love e agora o Levezinho bem, mesmo. estas últimas duas contratações eles dizem que vão abrir nas antigas instalações do da loja de eletromescos o museu, eu acho que vão abrir a um lar de idosos, não é? dois jogadores praticamente em fim de carreira não sei qual é a ideia de, de contratar jogadores assim mas a ver vamos, vamos ver os resultados que, que teremos, não é? Eu, eu, eu, o futebol do Porto agora está um pouco, isto foi contado por alguém que disse que o Sportingista que estivesse por exemplo há 3 ou 4 anos de, em coma e que acordasse agora e ouvia Moutinho passa a Barella, Barella é Lobos, Esmaelob se <risos> centro, remata ali é te gol no golo portanto ele acordava e dizia alto golo de Sporting e não, era golo do Sporting mas, mas no Sporting não tem êxito e bem em todo o futebol do Porto, acabam sempre por ter êxito não é? deve ser não a sou, forma o mágica. Barella, o Barela a sensação um, quando está, está dentro de campo é mais êxito dos adversários propriamente da equipa <risos> Moutinho claramente, é uma mais valia Os Maialob vamos ver vocês não aguardem Pode ser que tenha uma surpresa. Quanto ao Liedson, meio antes, marcar dois ou três golos. Já. Não, uma coisa é certa, Lied... o Ismael Loft também já marcou o serviço do Porto. Mas, eu, obviamente, um golo que não, é... não deixa de... Foi o eu que vou à caça. Uma vez vi uma ovelha achar um coelho. Portanto, ela tinha <risos> a correr à frente de um cão de um tropeçoso. Uma multa um coelho lá dentro. Portanto, o, o Ismael... Muito bem, uh... Uh, o Rui disse que o Ismael Lombra o um gol é perfeitamente normal, nós perdemos o, momentaneamente o som do, uh, do Rui, mas foi exatamente isso que ele disse. Meus senhores, uh, quanto a vocês uh, foi um prazer, uh, estaremos de regresso na próxima semana, vou já lançar já já de seguida, até porque já são 8h03 uh, e da noite, vou lançar a rubrica Notícias de Ciclismo, a rubrica que é uma parceria do Programa Bola na área com o site noticiasciclismo.net, A edição, como é hábito, é do Pedro Rocha. E nesta altura caiu a chamada do Pedro Rocha. Vamos tentar restabelecer essa ligação o quanto antes. Já estou a fazer exatamente isso mesmo Nesta altura Vamos aguardar mais uns instantes Enquanto isso, meus senhores, também vos pergunto Qual é que é o vosso prognóstico Da próxima ronda Teremos um Rio Ave Sporting Vitória de Guimarães Futebol como do Porto E também um Benfica Vitória de Setúbal uh, Rui, podemos começar por ti é, o, o Rio Ave Sporting Espero que seja 0-2 A favor do Sporting O Guimarães Futebol do Porto Espero que seja 2-0 a favor de Guimarães. <risos> Quanto bem fica Setúbal, espero que seja uma vitória de Setúbal, ou melhor, um empate, um 1 e um, um, e um. Muito bem, Marcelo, vamos para os teus pronósticos. Uh, eu acho que no, no jogo do, do Rio Alves Sporting vai ser um empate... Uh... Da, como esta semana, no jogo, no jogo do Benfica, penso que o Benfica vai ter uma vitória fácil perante o Vitória de Setúbal. Agora, quanto ao Porto, eu penso que o Porto vai ganhar, mas espero que se sinta algumas dificuldades. E se, se o Vitória conseguisse roubar dois ponticos ao Porto, eu ficava todo contente. Bem, e vamos o, aos teus prognósticos. O Rio Apo está a fazer uma ótima época, eu acho que vai dar um igual. O, uh, o, o, o Guimarães Futebol Clube Porto espero que o Porto ganhe é um resultado um pouco difícil de prever mas uh, espero que seja 0-2 e uh, quanto ao uh, vitória de Setúbal Benfica fica bem fica Setúbal um 3 a 0 se calhar era um resultado bom para o Setúbal mas para os portistas um empate um era bom agora sim vamos já à rubrica de ciclismo edição do Pedro Rocha Boa tarde a todos os ouvintes, depois resolvidos então estes problemas da nossa etapa até chegar à rádio, vamos então à rubrica de notícias dos ciclos. Começamos esta semana com o BTT, que esta semana teve a apresentação do Troféu Internacional de 24 Horas do BTT, a apresentação esta que decorreu na Junta de Freguesia de Lordelo, com representantes das várias organizações e das idealidades que apoiam as iniciativas. Este ano o troféu compreenderá as provas, sendo uma delas na Galiza, daí chamar-se então troféu internacional agora. As provas serão compreendidas entre maio e setembro, portanto, se querem um desafio mesmo duro fazer uma prova de 24 horas por cada mês de maio a setembro, é só inscreverem e desafiarem-se para os próprios. Na estrada começou o World Tour, com a prova Tour Down Under, uma prova por etapas na Austrália, o grande desafio da cidade foi o holandês Tom Slater da Blanco e o melhor português foi Tiago Machado da Lede Ochek, que terminou no nono lugar ao tendo feito mais uma vez uma boa prova em sala australiana ele costuma começar sempre bem a época aqui fica também marcada a prova pelas diversas vitórias de André Greipel, assim o alemão chegou às 100 vitórias na sua carreira de profissional portanto o gorila alemão começou mesmo bem em época e ainda no hemisfério sul mas agora na América Latina e praticamente ao mesmo tempo o Tour Nova Norte realizou-se o Tour de São Luís prova também por etapas disputada na, na região de São Luís o vencedor-geral acabou por ser o local Daniel Dias a correr pela equipa São Luís somos todos uma equipa da região de São Luís claro está o melhor português foi o Cardoso da Caixa Rural que terminou no 15º lugar teve boas exibições as outras ainda não tão consistentes mas para o início da época nós tiveram mal todos os representantes do Lula em fronteiras, tanto no Tour de Almeida como aqui na América Latina, então no Tour de São Luís. Destaque para Contador, no Tour de São Luís, que ganhou mais uma etapa na Argentina, portanto é o pistoleiro já começa a disparar os seus tiros. Representado também esta semana o Jerez Gran Fundo, uma prova para amadores de estrada, que visa criar as emoções de uma grande etapa de uma volta, para além de contar com muitas celebridades no mundo do desporto, uh, de, de, de, na apresentação a prova tem um objetivo necessitário, o de registrar o projeto de Arte para o Joãozinho que visa receber fundos para a construção da nova ala pediátrica no Hospital de São João. Ainda na estrada, podem ver as crónicas no nosso site, sobre a escola de ciclismo Matos Xíri, uma escola de São Domingos de Rana, que já deu ao ciclismo, entre outros nomes, o nosso bem-conhecido Hugo Sabido. No próximo fim de semana, a não perder, o campeonato do mundo de ciclocross, que este ano se disputa nos Estados Unidos. Já há muitos anos o campeonato do mundo de ciclocross. Não saía da Europa, mas este ano é ano, digamos assim, e então vamos ter a correr em solo norte-americano. Estas foram então as notícias de ciclismo, uma parceria do site Ciclismo.net com o programa Boa na Área. Muito obrigado, até para a semana e, claro, boas paladas. Até para a semana. Foi então o Espaço Notícias de Ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. O nosso programa fica por aqui. Foi um prazer estar consigo. Já sabe, estou de regresso na próxima semana. Foi um prazer estar consigo. A fechar, recorde no nosso site bolanaria.pt.vu, página do Facebook em facebookcom Bola área, FM. Foi um prazer estar consigo. Fique bem, fique a ouvir a Jornal FM.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 e Mário Barbosa, do Porto. O desporto do de Sousa e de Portugal às terças, a partir das 7 da tarde com Ricardo Dias.